Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Wa ala hawla quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah wa ya quwati filah rahimani wa rahimakumullah Kita telah mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini Dari pembahasan tentang laqob atau istilah Bagi al-sunnah wal-jamaah dan sebelumnya telah diterangkan oleh beliau di awal pembahasan bahwa lakob ini lakob-lakob yang berbeda dengan semua firqah yang lainnya karena lakob yang dipakai al-sunnah dari nama al-sunnah al-firqah najiyah al-taifah al-mansurah kemudian as salafiyah ahlul athar dan yang semisalnya ini semuanya tidak pernah terpisah dari generasi awal kaum muslimin sejak dibentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nisbat kepada mereka semuanya dalam seluruh ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan firqah yang lainnya. Firqah yang lainnya memiliki ajaran-ajaran baru yang terpisah dari ajaran generasi awal Warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka sering meninggalkan yaitu kunci yang ketiga dalam beragama yaitu faham sahabah pemahaman para sahabat Nabi. Mereka mencukupkan dengan Quran Sunnah kemudian pemikiran mereka yang kemudian masuk atau yang mereka ya ini sampaikan kepada manusia sehingga mereka ya ini memotong generasi yang terbaik, yaitu para sahabat Nabi jamian kemudian juga <coughs> lakob al-sunnah wal-jamaah lakob yang mencakup seluruh daripada ajaran Islam karena al-sunnah tegak di atas asas kitab Allah dan sunah Nabi sebagaimana semua yang diajarkan dalam kitab dan sunnah dan tidak memiliki ajaran-ajaran khusus yang bertentangan dengan kitab dan sunnah Maka al-sunnah, al-quran dan sunnah itu hujjatun lahum wa wa'alayhim Apa maksudnya hujjatun lahum wa wa'alayhim? Bagi al-sunnah, al-quran dan sunnah merupakan hujjatun lahum wa wa'alayhim Apa? Apa maksudnya ya kawan? Al-Quran Sunnah Hujatun Lahum Hujah bagi mereka Artinya dalil-dalil yang akan menguatkan Apa yang menjadi akidah dan pemahaman mereka Sekaligus Hujatun Alihim Seandainya ada yang salah dari Al-Sunnah wal-Jamaah Maka siap dikoreksi dengan dalil kitab dan sunnah Adapun alul bidah tidak mengenal kecuali Hujatun Lahum Kecuali Al-Quran dan Sunnah merupakan hujah bagi mereka, artinya mereka akan memaksa-maksakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk mencocoki atau membela pemikiran mereka. Maka mereka melakukan tahrif, melakukan ini takwil supaya pemikiran mereka itu bisa seakan-akan dibenarkan oleh Kitab dan Sunnah. Beda dengan Alus Sunnah yang siap pemahamannya, amaliyahnya dikoreksi dengan Kitab dan Sunnah. Sehingga para ulama al-sunnah wal-jamaah Rata-rata semuanya memiliki wasiat Seandainya perkataanku, pendapatku Berselisih dengan Quran dan sunnah Maka lemparkan pendapatku Dan ambil ya ini Quran dan sunnah Ini semua rata-rata wasiat Para salaf seperti itu Aimatul sunnah mutasibin, Dan semisalnya Mereka tidak menerima Kecuali semua yang mereka Kau seakan-akan benar Tidak terima koreksi mereka akan marah besar seandainya tokoh mereka dikoreksi, kelompok mereka dikoreksi walaupun dengan hujah yang qawiyah, dengan hujah yang sangat yakni jelas. Kemudian laqab al-sunnah wal jamaah itu ada dalam Quran, sunnah, laqab yang tadi sebagian nasnya ada dalam Quran sunnah, sebagian dimunculkan untuk mengkonter munculnya bermacam bidah-bidah yang ada sehingga ketika Ya muncul berbagai macam bentuk bid'ah Dan Al-Sunnah ingin membantah Menyelisi mereka Dan terkadang juga Nama Al-Sunnah itu dipakai Al-Bid'ah juga Maka perlu dibedakan lagi Untuk membedakan dengan Al-Bid'ah Maka muncul nama Salafi, Ahlul Athar, Alul Hadith Kemudian Nama-nama Taifah Al-Mansurah Itu semuanya untuk membedakan Dengan ya Al-Bidha wal-Furqah Yang terkadang mereka Dengan bid'ahnya Mengambil Atau memakai nama-nama Ini Ahlul Sunnah juga Sebagaimana kemarin ya Ini Salafi Jiyadi Memakai nama Salaf akan tetapi memiliki pemikiran yang sungguhnya bertentangan dengan usul manhaj Salaf. Kemudian al-sunnah menegakkan walak walbaroknya itu di atas Islam. Adapun frakubalah antum lihat frakubalah semua walak walbaroknya rata-rata kembalinya kepada hisabnya atau kepada saksi personalnya. Atau kepada Ini pemikiran-pemikiran Dan -pemikiran bedah mereka Walaupun telah ditunjukkan dengan hujah yang Sangat jelas Adapun Al-Sunnah menegakkan al-walbarah Di atas, ini prinsip-prinsip Kitab dan sunnah atau di atas prinsip Ini Islam Mereka tidak masalah pemimpinnya dikoreksi Pemikirannya dikoreksi Yang penting hujahnya Yang penting dalil yang dibawakannya Kemudian juga bahwa lakob-lakob al tidak pernah mengajak untuk ta'asub Kepada siapapun kecuali kepada Nabi yang mulia Alaihi Wasallam. Ini yang beliau telah terangkan Kemudian beliau terangkan tentang Ini beberapa nama yang masyru Dari nama al Yang terambil dari nas-nas Ataupun nama yang dimunculkan karena untuk menghadapi beda yang ada Seperti al-sunnah wal-jamaah Kemudian untuk membedakan dengan al bidah Wal-Hawa Al-Jamaah untuk membedakan dengan Al-Furqah yang mereka huruj Anil-Hukam keluar dari penguasa Al-Hadif dimunculkan Untuk membedakan dengan Al-Ra'i yang mereka suka menggunakan Ra'i mereka sehingga Al-Hadif ada orang betul-betul menunjukkan Adalah pengikut hadis Nabi Sallallahu alihi wasallam Ahlul asar juga demikian Mereka bicara liar dengan Aroh, dengan pendapat-pendapat mereka Ahlul sunnah mereka akan Tunjukkan bahawa akidah Pemikiran mereka tegak di atas asar Di atas riwayat-riwayat Yang nisbah kepada para sahabat dan para Tabiin, para atbuk tabiin Para imatul sunnah sehingga mereka memiliki Nukilan-nukilan dari para salap Nukilan-nukilan para salap Antum melihat Al-Bida hampir mereka tidak, hampir mereka jarang menukil untuk menguatkan pendapat-pendapat mereka dengan asar salap jarang. Kan mereka langsung pemikiran-pemikiran mereka keluarkan seandainya mereka menukil kadang satu dua yang kira-kira cocok dengan pemikiran mereka. Tapi bila dengan Al-Sunnah, Al-Sunnah akan paparkan asar. Maka sering Al-Sunnah itu ya ini mereka menukil. Uh, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan Untuk menunjukkan bahwa akidah mereka ini adalah Memiliki nasab pemikiran Jangan antum bilang Apa bisanya ahlu sunnah yang aja nukil Nukil, nukil, nukil, nukil, nukil, nukil Sesungguhnya ini yang membedakan memang di situ bahwa ahlu sunnah itu Memiliki nasab yang jelas Akidahnya, pemikirannya, manhatnya, sikapnya Walak-walbaraknya ini memiliki nasab yang jelas Beda dengan alubida Yang mereka muncul dengan pemikirannya sendiri Jangan-jangan antum bilang oh, Apa itu alusuna Ulam-ulahnya biasanya nukil, nukil, nukil, nukil kola, kola, kola, kola, kola, kola Justru ini istimewanya di situ Untuk menunjukkan bahwasanya Dia punya nasab yang jelas Maka kalau kita tanya bahwa alubida Nasabkan pemahaman anda kepada siapa Gak bisa hanya mungkin balik kepada pemimpinnya pendapat tokohnya tidak bisa dia menasabkan kepada para salaf tapi kalau antum minta ahli sunah suruh menasabkan pendapatnya pada salaf akan dia keluarkan semuanya itu ini sahabat begini ini tabin begini ini at-tabin begini ini kerukilan para ulama yang akan sangat banyak ini justru istimewanya di situ yang menunjukkan anda bukan memiliki pemahaman yang aneh bukan memiliki pemahaman yang baru ini agama sudah warisan lama dari zaman dulu Kayak gitu. Kita masuk sekarang pada yaitu pembahasan baru Itharu madhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahli bidah ya. Nah, ya. Subhanallah. قال فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام النسالم الصحيم حفظه الله تعالى في كتابه كن سلفيا على الجدة ثانيا إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال Idha ya. Rumad Habis Salaf menampakkan bermadab salaf Dan penjelasan tentang mawkif atau sikap terhadap ahlul bidah. Belum nukilkan beberapa hadis dan juga asar perkataan para sahabat dan para imnah Di antara hadis yang beliau buatkan adalah hadis yang sangat masyur Yang Nabi berkisah tentang ini wasiat-wasiat kepada kaum muslimin dan di sini adalah permintaan para sahabat untuk Nabi memberikan wasiat ketika Nabi berkhotbah khotbah yang wajilat min al-qulub khotbah yang sampai bisa menggetarkan hatinya wa zarifat min al-uyun khotbah yang saya bisa Melelehkan air mata sehingga seakan-akan khotbah ini khotbah yang terakhir ini khotbah seorang yang akan berpisah Karena mau bertemu wati sakana ini nasihatnya orang yang akan berpisah enggak akan ketemu lagi maka kata para sahabat fa usina ya Rasulullah yakni wasiatilah kami berikan kami wasiat kata nabi usikum bi taqwallah azza wa agar sedang kita bertakwa kepada Allah taala kemudian wasam Wata'ah Wa in ta'amar alikum Abdun Habasyun Senantiasa anda anda ta taat Mendengar dan taat Walaupun yang memimpin anda Seorang budak dari Habsi. Ini menunjukkan Tuntutan, kepatuhan, ketundukan Sikap mendengar dan taat kepada Wailul Amr Budak ikhwat asalnya Tidak boleh jadi khalifah atau pemimpin Tetapi kalau dia umpamanya Berontak Memberontak, kemudian menjadi pemimpin Maka dia statusnya sekarang adalah pemimpin Maka ketika dia telah menjadi pemimpin Baik cara mendapatkannya itu benar atau salah Maka dia statusnya sekarang telah menjadi pemimpin Maka wajib bagi rakyat ar Rakyat, rakyat untuk dia mentaati kepada pemimpin tersebut Kemudian Ini yang ketiga nanti ceritakan tentang Ini perjalanan umat ini May ya isminkum, Fasera ehtilafan kafiral. Barangsiapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Lalu wasiat Nabi apa? Alaihikum bissunnati wasunatil khulafay roshid al-madhiin agar benar-benar yaitu mengikuti sunahku, sunah para khalifah yang roshid, yang terbimbing al-madhiin yang mendapatkan, mendapatkan petunjuk yang lurus tamasak biha wa ad'u alaiha nawajid pegangi Sunnah tadi dan gigitlah dengan gigi geraham anda erat-erat dan jauhilah segala macam bid'ah perkara yang baru karena semua bid'ah adalah kesatan ini wasiat nabi agar kita tamassuk bi sunnatihi wa sunnatil rasidin al mahdiyyin berpegang teguh dengan sunnah nabi dan sunnah para sahabat nabi radhiyallahu anhum jami'an dan sebelumnya telah kita sampaikan kemarin ungkapan dua sunnah dengan kata ganti domir ini uh, orang atau satu orang menunjukkan bahwa sunnah nabi dan sunnah para sahabat seakan perkara yang tidak bisa dipisahkan barang siapa yang dia menggang sunnah nabi pasti akan berpegang teguh dengan sunnah para sahabat, barang siapa yang dia tidak berpegang teguh dengan sunnah nabi pasti dia tidak akan berpegang dengan sunnah para sahabat Para siapa tidak berpegang dengan sunnah para sahabat, pasti mereka tidak berpegang dengan Sunnah Nabi SAW Terus. Wa alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah wa qad ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa Ketika Nabi mensifatkan tentang siapa itu al firqah najiyah? Itu al jamaah. Siapa itu jamaah ya Rasulullah? Man hiya ya Rasulullah? Ma'an alihi wa sahabi Ini apa yang aku ada di atasnya Dan para sahabatku Di atas agama tersebut Sehingga ajaran yang diwariskan Nabi dan para sahabat Nabi Itulah ini jalan yang lurus Surat al-Mustaqim Sehingga Sayyafdil Malik Ramadhani Beliau menjelaskan kepada kita bahwa rukun agama ini tiga Dan itu terimpun di dalam suratul fatihah Kitab Sunnah dan fahmu salafil ummah Ini fahmu sahabat Dari mana ayatnya Ihdina syarat al-mustaqim as syarat al-mustaqim Al-kitab dan sunnah Wa anna hadha syaratil mustaqiman Fattabi'uhu al-quran Innaka latahdi Ila syaratil mustaqim as sunnah Kemudian mana Fahmu sahabah ini sirathal ladzina an'amta alaihim yaitu orang-orang yang mereka telah Kau berikan nikmat kepada mereka jalannya orang telah Kau berikan nikmat kepada mereka Siapa orang yang Allah berikan kenikmatan itu ikhwan yang paling berhak dikatakan orang yang mereka mendapatkan nikmat pertama dan paling utama dan paling besar adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wa jami'an siratal ladina amta'alim ghairil maghdubi anlim walad dhalin maka alamatlah kepada para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an orang paling mendapatkan nikmat adalah orang paling mendapatkan agama yang lurus orang paling agamanya lurus adalah orang yang paling baik ilmunya dan paling lurus amalnya karena mereka orang didik langsung oleh orang yang paling benar agamanya yaitu nabi paling tahu ilmunya paling lurus amalnya sehingga para sahabat dipastikan orang yang terbaik dalam mengambil ilmu dan amal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kanah mustann, faliyastann biman kudmat. Ulaih kah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kahu khaibahadhii l'umma, wa abrha kulluban, wa amaqha ainman, wa aql lah taklufan. Kauhun iktarahum Allahu lusuhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, wanaklidinih, fateshbbuhu b'akhlukihim wa turaikihim, fahum kahu 'ala al-huda Ibnu Mas'ud Rabi' al seorang sahabat Nabi yang termasuk alim minal ulama dan termasuk yang Nabi rekomendasikan untuk belajar Al-Qur'an ini kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud diantara keutamaannya juga adalah betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu bobotnya di hari akhirat kelak lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud Gunung Uhud Karena kemuliaan anggota, badan, sahabat Tentu dalam hal untuk ketaatan dan dalam hal menjaga dari muharamat Mata yang berbobot, mata yang tidak pernah dipakai melihat yang haram Dan untuk dipakai melihat hal-hal yang menjadikan keimanan dia semakin bertambah Tangan yang berbobot, tangan yang tidak pernah dipakai untuk memegak sesuatu yang haram sehingganya hanya digunakan untuk yang halal dan dirilai oleh Allah Ta'ala Dan semua anggota badan Orang mereka menjadikan anggota badannya untuk menjaga agama Allah Allah akan jaga dia, termasuk menjaga anggota badannya Menjaga giginya, menjaga badannya Sehingga dikisahkan ada seorang ulama yang umurnya sudah ini eh, sekitar seratusan tahun tapi bisa meloncat ini selokan yang cukup lebar dan ketika ditanya yang harusnya itu kaliberatnya kalau orang sekarang ambrol capeh pedot semuanya tapi ini masih kayak anak muda karena apa kata dia rahasianya apa dia jaga anggota badannya tidak pernah dia pakai untuk melakukan hal yang haram mangkana mustanan kata Ibn Nasud barang siapa yang dia ingin meniti jejak sunnah ingin ini mengikuti jejaknya atau sunnahnya orang biman qad mat. ikutilah jejaknya orang telah mati siapa itu ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para sahabatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mengarahkan para orang yang sudah mati Ikhwan? Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Karena syaitan, dia akan menyesatkan siapa saja tanpa pandang bulu. Semuanya, termasuk para ulama. Maka, Imam Ahmad, menjelang wafatnya, beliau di, salah-salah, uh, sakaratul mautnya Dawud mengucapkan kalimat labadul abadu. Begitu muncul kesadaran anaknya tanya wai ayah Anda tadi mengatakan kalimat labadul abadu apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, "Waina iblis datang kepadaku dan mengatakan ya Ahmad, engkau telah selamat." Kata Imam Ahmad, "La belum, abadu setelah ini." Artinya iblis dengan kalimat ya Ahmad engkau telah selamat Ingin menanamkan atau ingin memasukkan rasa ujub Seandainya orang kemudian bisa ujub Atau dia terkena ujub Maka ujubnya bisa merusak amal yang dia lakukan Intinya iblis akan menggoda manusia sampai detik terakhir kehidupannya Maka orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah Siapapun mereka sampai dia mengalami kematian baru jelas sejarah hidupnya kayak apa. Ah, Ibnu Mas'ud katakan, barang siapa yang dia ingin meniti jejaknya manusia, ikutilah jejaknya orang sudah mati, mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Kenapa? Kanu khaira hadhil ummah. Mereka ini sebaik-baik umat ini dengan rekomendasi Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah katakan mereka adalah ulaika ummus satiqun ulaika humul muflihun ulaika umul mukminuna haqqan radhiyallahu anhum wa radu Nabi katakan khairun nas Nabi katakan mereka itu kanujum seperti bintang bintang memiliki tiga fungsi dalam Al-Qur'an apa aja ikhwan rujuman lisyaatinn rujuman lisyaatinn terus menuju ke arah zinatun lih sama terus zinatun sama terus menuju ke arah alamatun yuhtada B bintang memiliki tiga fungsi satu untuk melimpar syaitan barang siapa dia memegang manhajnya para sahabat maka dia akan memiliki senjata untuk melimpar syaitan yang melimpar yang suka menyesatkan atau ingin menyesatkan manusia Kemudian yang kedua, zinatan lissama, hiasan bagi langit Padahal siapa yang dia mengambil manhatnya para sahabat Dia akan menjadi manusia terbaik di tengah-tengah kehidupan Ilman, wa amalan, wa ibadatan, wa itiqadan Baik secara ilmu, amal, itiqad, ibadah, akhlak Kemudian alamatun yutadabi Dia menjadi alamat yang bisa dia mendapatkan petunjuk itu mendapatkan jadi petunjuk arah apabila apabila bintang maka dengan bintang diketahui arah mana bintang apa arahnya di mana utara atau selatan timur atau barat maka bintang bisa menjadi alamat demikian pula orang yang mereka memegangi manhajnya para sahabat ikhwan akan bisa mendapatkan petunjuk di tengah gelapnya yakni fitnah syahwat dan fitnah syuhhat yang ditebar oleh syaitan minal insi wal jinni sehingga dia akan bisa menyibak dari gelapnya yakni fitnah fitnah syahwat maupun syuhhat wa abarraha quluban para sahabat adalah pemilik hati yang terbaik hati yang terbaik adalah hati yang paling bertakwa sebaik-baik hati adalah hati yang isinya ketakwaan qalbun salim Orang yang paling selamat hatinya adalah pemilik hati yang terbaik Qalbun Salim kata Ibn Al-Qayyim tidak dikatakan Qalbun Salim kecuali hatinya selamat dari lima hal Selamat dari syirik, kemudian bid'ah, kemudian ghoflah, kemudian uh, syahwat, kemudian syubhad Syirik akan membatalkan tauhid, bid'ah akan menentang sunnah Ghoflah akan menghilangkan zikir Syahwat akan menentang perintah Syubhad akan mendostakan Khobar Selamat dari lima hal Apa itu ya kawan? Syirik, Syirik. bedah Ghoflah Syahwat Syubhad Para sahabat memilih hati yang terbaik Yang paling bersih hatinya Paling bertakwak kepada Allah Ta'ala Kalau dia kalau mau Bandingkan silakan bandingkan bagaimana artinya para sahabat dan bagaimana artinya selain para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an wa aamakuha ilman dan pemilik ilmu yang paling dalam wa aamakuha ilman dan ilmunya paling dalam ini paling ini mendalam dia sangat <guluh> ini bersih ilmunya paling dalam dan paling sedikit mengada-adakannya paling sedikit Membeban-bani dirinya paling sedikit Para sahabat Tidak tahu Bilang tidak tahu Sehingga tidak membeban-bani diri Imam Malik Ulama Para ulama Gurunya para guru Datang pada beliau sekitar 40-an pertanyaan 40 sekian pertanyaan yang dijawab oleh beliau hanya berapa butir pertanyaan Sisanya la adri, la adri, la adri, la adri Sehingga tidak membeban-bebani diri Karena bagi mereka berfatwa Di depan mata mereka yang terpampang adalah Surga dan neraka Kalau dia menyesatkan maka neraka akan siap untuk menampungnya Maka mereka orang paling warok dengan masalah Yaitu fatwa dan lebih senang seandainya ada orang lain yang menjawab tentang segala pertanyaan yang diajukannya. Kaum Ehtarohumullah li suhbatinabiyi. Mereka adalah satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dalam dakwah, dalam jihad, dalam suka, dalam duka, dan para sahabat telah teruji terbukti dan teruji pertemanannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat yang sudah berkorban habis-habisan di Mekah, di Madinah, tahu-tahu hanya gara-gara rakus dengan harta dan kekuasaan, kemudian habis Nabi mati murtad semuanya. Alangkah rendahnya kualitas pendidikan Nabi kalau demikian. Untuk apa para sahabat rebutan harta dan rebutan kekuasaan Wong di Mekah aja sudah jadi saudagar kaya Itu dia rela untuk rekoso, disiksa, kemudian sampai hijrah, lungong, ngelungani Bisa meninggalkan harta, tempat tinggal, tanah air, keluarga, segala macam Kok kemudian di Madinah hanya untuk rebutan harta Ngapain? Itu waktu di Mekah saja Punya kesempatan jadi saudagar besar Dia tinggalkan kesempatan itu Untuk membela Nabi Kemudian sampai eh, Meninah Habib meninggal rebutan Harta kekuasaan Ini adalah Begitu rendahnya dan calahan Syiah Dan kotornya pikiran mereka tentang para sahabat Nabi Karena memang sesungguhnya Syiah adalah Abnaul Persi atau juga ya ini mereka anak turunnya Yahudi hitam ya ini ibnu Sauta uh, Abdullah bin Sabah dari Yaman Yahudi dan kemudian berkembang uh, menjadi Shia Utama Rovilba adalah Abnau Persia dan Persia memiliki sejarah dendam yang kesumat dengan Islam Persia memiliki dendam kesumat dengan Islam sebagaimana Nabi doakan Persia Allahumma masik mulkah. Ya Allah hancurkan kerajaan Persia ketika utusan dakwah Nabi datang, Suratnya dirobek-robek oleh raja Persia, maka Nabi doakan Persia Allah masik mulkah. Ya Allah robeklah kerajaan Persia. Dan Persia hancur lebih awal daripada Romawi. Dan puncaknya kehancuran Persia pada waktu Khalifah Umar bin Khattab sehingga Umar yang menghancurkan berkeping-keping kerajaan Persia yang kemudian anak perempuannya dibagi kepada para sahabat ibnu A' ini Muhammad bin Nabi Bakar, Abdul Rahman bin Abi Bakar, kemudian Muhammad bin Nabi Bakar, kemudian Ibnu Umar, kemudian Hussein. Ah, kenapa Hussein ini diagul-agulkan oleh orang Syiah Ikhwan? Karena Hussein menikahi putri raja Persia yang dibagikan oleh Umar yakni kepada Hussein. Sehingga orang syiah mengunggulkan Husain karena ada adalah Persia. Ini wanita yang dinikahkan kepada yaitu atau budak yang diberikan kepada Husain, wanita raja Persia. Semua anak Ali, anak Ali banyak. Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidillah, Ja'far, Abu Bakar, Umar. Ini adalah jentera anak Ali semuanya. Tapi tidak ada anak ahli yang diunggulkan oleh Syiah kecuali Hussein. Kecuali Hussein, mana yang lainnya? Kenapa hanya Hussein? Karena Hussein dia memiliki jalur yaitu Persi, yaitu wanita. Ini Persi tersebut. Sehingga mereka sungguhnya bukan membela Ahlul Bayt, tapi mereka membela Ahlul Bayt Persi. Bukan Ahlul Bayt Nabi, Ahlul Bayt Persi. <laughs> Kemudian para sahabat mereka Wanakala dinah Mereka telah menukilkan Ini menukilkan agama Atau Atau wanakli dini Allah pilih mereka untuk menukilkan agama Dari Nabi kepada kita semuanya Dan kalau ikhwanillah Syiah berhasil membuat Anda memandang Para sahabat kafir, murtad, rusak Hancur, pendustak Maka Quran pun akan jatuh. Kenapa, Hwan? Sampainya Quran ke tangan kita pertama kali dinukil oleh siapa, Hwan? Para sahabat Nabi, dengan Allah alim jamian. Kalau kemudian sahabat sudah hancur di mata anda, bagaimana pandangan anda tentang Quran yang dinukil oleh para sahabat Nabi? Tak akan ada harganya lagi. Maka sungguhnya apa yang diinginkan oleh Iran atau oleh Syiah ingin menghancurkan Islam seakar-akarnya kemudian menggantikan dengan ini ajaran Persi ini orang-orang Syiah bi Fatashabbahu biakhlakihim wataraiqihim maka serupailah akhlaknya para sahabat dan jalan hidupnya para sahabat fahumkanu ala haddil mustaqim sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus terus Al Imam Ahmad usul sunnah indana at-tamassuku kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waliqtida'ubihim watarqulbida' Al Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana pokok-pokok sunnah bagi kami satu atamasuk bi makan ali ashabu Rasulullah sallallahu Ini berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Wal iktida bihim dan mengikuti mereka, mencontoh mereka, wat tarkil dan yaitu meninggalkan bidah. Wat tarkil meninggalkan bidah. Inal ushulus sunnah Sehingga berpegang teguh dengan jalannya para sahabat adalah ini merupakan bentuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka ini pokok sunnah adalah hidup di atas sunnahnya para sahabat Nabi Idhar mat abis salap menampakkan kita bermata salap sesuatu yang tidak tercela karena bermata salap artinya hidup atau beragama di atas sunnah para sahabat nabi r.a.s dan meninggalkan bedah terus. ومازال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعونا إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم وما بارها أهل السنة يستدلون على دينهم وأقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباء التابعين المعروف عنهم الإمامة في Wah masalah ahimatul sunnah, wah ulama imam-imam sunnah dan para ulamanya senantiasa berpegang teguh. Senantiasa mereka ini, ya ini senak selalu jailan ba'da jail generasi demi generasi, generasi ganti demi generasi, ia dah una ilatibah islah Para imam sunnah dan para ulamanya selalu mengajak untuk itibah kepada. As-salafus saaleh, wal-yaktidai bihim dan mencontoh mereka, wasulukitariqhim dan menempuh jalan mereka, wama barihah ahlu sunnah yasta diluna dinihim wa akaw idhim, bimajafi kitabillah, wa bimasohan rasulillah, ahlu sunnah selalu dia berdalil dalam masalah agama mereka akidah mereka mereka senantiasa mendasarkan menegakkan dengan dalil-dalil kitab dan sunnah bukan dengan mimpi-mimpi bukan dengan perkataan-perkataan orang, bukan dengan sekedar khayalan-khayalan tetapi dengan dalil yang jelas, kitab dan sunnah yang sahih kalau mereka tidak mendapatkan dalam kitab dan sunnah fa masabata min salafus salih maka mereka akan berdalil dengan apa yang ada pada para salafus salih min sahabah wa tabiin baik di kalangan para sahabat atau tabiin wa tabiin atau pengikutnya para tabiin para imam, -imam sunnah yang mereka al-ma'ruf an'um al-imamah fi sunnah Yang terkenal, yang mereka dikenal sebagai imam-imam sunnah Sehingga silsilah agamanya jelas, nasab agamanya jelas Mereka betul-betul bisa menunjukkan bukti tentang nasab pemahaman akidah mereka Terus. Tolak Abu Kaisir dalam tafsirikolih Taala, ثم استوى على العرش. Kalinasi dihada makalah yang banyak sekali. Bukan ini topiknya, tetapi ia berada di antara para ulama seperti Malik, Al-Awza'i, Al-Thawri, Al-Layth bin Saad, Al-Shafi'i, Ahmad bin Hamzah, dan Ishak. Al Imam Abu Kaisir dalam tafsirnya, ketika mengomentari ayat ثم استوى على العرش kemudian Allah istiwa di atas arsh istiwa'u maklum wal uh, wasu'alu anhu bid'atun wal kaifu majuhul wal imanu bi wajibun istiwa adalah maklum maknanya secara bahasa sudah diketahui apa itu makna istiwa orang tahu bahasa Arab dia akan tahu maknanya istiwa itu apa wal imanu bi wajib Mengimani istiwa wajib. Kenapa, ikhwan? Ya, Mengimani istiwa wajib. Kenapa? Eh? Ya, karena Allah yang memberitakan. Masa Allah katakan Allah Istar Rahmanustawa Alal Arsh. Enggak mungkin. Ya Allah, engkau istiwa di atas Arsh. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Bagaimana? Dia akan membantah wang Allah sendiri ya ini menerangkan maka al-sunnah ya Allah benar engkau istiwa di atas arsy dan kami membenarkan kami tidak mendustakan kemudian adapun wal kaifu majhul bagaimana istiwa-nya Allah kita tidak tahu hakikat istiwa-nya Allah ada atau tidak ikhwan Hakekat istiwa-nya Allah ada atau tidak? Ada enggak? Ada. Tetapi bagaimana istiwa-nya Allah kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Kemarin satu enggak lihat. Kita enggak melihat Allah sehingga nggak bisa menggambarkan bagaimana istiwa nya Allah yang kedua tidak yang kita tidak melihat yang serupa dengan Allah nggak bisa menggambarkan bagaimananya yang ketiga tidak ada kita tidak mendapatkan penjelasan dari orang terpercaya sehingga kita bisanya hanya mengimani membenarkan kemudian meyakini sedangkan keifiyatnya kita serahkan kepada Allah dan ini yang dikatakan dengan manhas salaf Menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Bukan maknanya Alul bidak, tahwil Mengatakan Tafwil Itu dianggapnya manhas salaf Tafwil itu menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah Salaf Bukan menyerahkan makna dan hakikatnya Tapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah Maknanya jelas Mengimani dengan makna yang jelas Alul bidah berakidah tafwil Kemudian mengatakan Ini adalah akidah salaf Enggak, salaf tidak tafwil Tafwidnya salaf itu hanya pada keifiyahnya Bagaimananya Allah Bagaimana hakikat Ini sifatnya Allah Kita kembalikan kepada Allah Ada Adapun maknanya Al-usulah menerangkan dengan jelas Kata Ibnu Katsir ketika merangkai ayat ini falinas fi hadzal maqalat katsirah jidan pendapat-pendapat manusia dalam hal ini banyak pendapat mereka tentang yaitu tentang istiwa'nya Allah kemana Jahmiyah, Mutasila Asy'ariyah, akunan Ahlul Kalam mereka punya maqalat, punya berbagai macam pendapat tentang Yaitu istiwa' Tapi laisah hadza mawdu'. Ini basuha. Tapi pembahasan ini tidak kita jelaskan di sini. Wa inna ma yuslaq fi hadzal tetapi yang ditempuh dalam hal ini yang kita pilih adalah madhabus salaf as-salih. Yaitu madhabnya as-salafus salih. Bagaimana Imam Malik, Auza'i, Sauri, Alif, kemudian Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq. Maka ikhwan yang penting kalau kita merasa bermadzhab, maka pelajari pertama mazhabnya imam tersebut dalam masalah akidah. Karena dalam masalah akidah itu adalah fiqhul akbar. Sedangkan mazhab fiqhiyah adalah fiqhul asghar. Al fiqhul asghar penyifakat salat, puasa, zakat, haji, segala macam yang lainnya itu pembahasan masail fiqhiyah. Ini para ulama mengatakan al-fiqhul ashghar, fikih yang kecil. Al-fiqhul akbar adalah i'tiqadnya para, jadi imam ini fikihnya yang besar. Maka kalau Anda bermantap Syafi'i, wajib untuk belajar bagaimana akidahnya Imam Syafi'i menjelaskan akidah yang benar tentang akidat Tauhid Dan akidat tentang Allah Dan akidat-akidat yang lainnya Jangan hanya mengambil Yaitu fikihnya saja Tapi akidatnya dulu yang dipelajari Sebelum Antum mengambil fikihnya, Kalau Antum menisbatkan pada mandab syafi'i Terus Apa mana? Ukala Imam Abu Abdullah Az al-Hanafi syarh Tahwiyah. Waktu aku bantu an aشرحها سلك في عباراتهم وأن سجعل من والهم متفيلا عليهم لعل أنضموا في سلكهم وأدخلوا في عددهم. Imam Ibn Abil Az al-Hanafi dia yang mencerah yani <tuhawiyah> akidah Tahwiyah. Beliau mengatakan. Qad ahbab tu Sungguh aku sangat ingin sekali An asrohaha salikan Tarikas salaf Fi ibaratihim Untuk mensyarah kitab tohawiyah Berjalan dengan modelnya salaf Dalam ibarat-ibaratnya itu Sehingga dengan menggunakan metode Para salaf Wa saju ala Manwalihim Dan kami ingin merangkai ungkapan-ungkapan itu dengan metode-metode para salaf mutataffilan alihim meniru mereka yang dengan demikian yakni aku berharap bisa berjalan di atas jalannya para salaf dan aku bisa masuk fi adadihim dalam hitungannya kelompok orang-orang salaf. I inginnya intinya beliau ingin menunjukkan mengikuti tarekat salaf Sehingga bolehnya kita menisbatkan para salaf dan menampakkan salaf karena itu merupakan manhat yang terbaik cara terbaik dalam beragama yaitu menjadi salafi pengikut salaf yang diangkat adalah ungkapan-ungkapan jadi -ungkapan, mengikuti tarekohnya salaf terus. Ukala Imam Al-Zahabi di mukaddimah kitabnya al-Qiyam alulubu li Alaihi al-Ghafar, fāin aḥbābta yaʿabdillāh al-insafā fakif ma' nusus al-Qurān wa al-Sunnah, thummanẓur maqālahu ṣaḥābata wa tabi'un wa a'immat al-tafsīr fi hadhis al-āyat, wa maḥkāhu min madaḥi biṣalaf, fāimma an ta'ntikah biʿilmn, wa imma tasqutu biḥilmn. Ukala Imam Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi. Termasuk diantara murid-muridnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Dafi, Ibnu Khathir, kemudian uh, Siawalgi, Ibnu Khayyim. Ibnu Khayyim. Ini termasuk diantaranya murid-muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Singkal dinyatakan Ibn Taimiyah Wahabi. Ya lucu, Ibnu Taimiyah Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab itu yang banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Islam -pemikiran, S.A.W.Tamiyah dan murid-muridnya yaitu Ibn Al qayyim banyak mentelah kitab-kitab beliau sehingga betul memiliki semangat besar untuk menghidupkan dakwah salafiyah memurnikan tauhid kemudian memberantas bid'ah dan syirik. tapi karena saking semangatnya untuk menyesatkan sampai Ibn Al Tamiyah pun dibilang wahabi Ya mestinya terbalik arusnya Syed Muhammad bin Al-Wahhab Itu adalah yang banyak terpengaruh dengan pemikiran Syedam di Tembiya <tuh> Imam Tahabi Dia mengatakan dalam muqadimah Kitabnya yang bagus Itu Al-Ulu Li Ali Al-Ghafar Ini ketinggian Ini Allah Al-Ali Al-Ghafar menerangkan tentang Al-Ulu Akidah Al-Ulu Akidah tentang ketinggian Allah SWT Fa'in ahbab tak ya Abdullah al Insaf. Kalau kamu memang pengen Insaf ya Abdullah nasihat dia Fakif maanususil Quran was Sunnah. Berhentilah anda dengan atau bersama dengan cukupkan diri anda dengan nas-nas Quran dan Sunnah. Pasti anda akan Insaf. Anda akan bijak. Anda akan jadi orang yang adil tanmadur maqalahu ashabah wa tabiun lalu perhatikan apa yang dikatakan sahabat dan tabiin setelah quran dan Sunnah beliau mengajak untuk perhatikan perkataan sahabat dan tabiin wa immatut tafsir fi hadil ayat dan tafsirnya para imam-imam ahli tafsir dalam ayat ini dalam ayat-ayat ini wa ma haqaquhu min madzhaibi salaf apa yang mereka paparkan dari madhab salaf, faimah ant faimah antang te kubic ib hilmin, awa imah taskod bi hilmin. Maka kamu bicara dengan ilmu atau kamu diam dengan santun. Kalau kamu bicara, sila bicara dengan. Jadi ya pemaparan para salaf sehingga dengan ilmu bukan ngawur. Kalau tidak, maka kemudian itulah kesantunan seorang. Talibul ilmi atau seorang kini yang ingin memaparkan ilmu, sehingga jangan bicara kecuali dengan pemaparan para salaf, karena mereka lah yang paling tahu tentang makna-makna ayat. Jangan kemudian ngawur kalau tidak mengetahui ilmunya. Dan diam karena tidak tahu itu adalah sifat kesantunan seseorang. <tuh> Fakadihatja ahlu sunnati ila bayan izhari mazhab salaf salih. Aladzina la yashuku ahdun fi anhum ahlu sunnatil ma'rifun bhiha. Ihatjul ila izhari dzalik. Lma bezagt qurun ahli bid'ah wal khilaf. Fakhrjad tilkutuaf wal firku wa kano ay ashabu hadzhi firku yaroun anhum ala hakun wa anhum al firkatun najiha. Fakadihatja ahlu sunnati ila bayan izhari mazhab salih. Alusunnah sangat butuh untuk menjelaskan ini penjelasan tentang menampakkan matlamat hafsalab mereka sangat berkeinginan sekali sangat butuh sekali untuk bisa betul betul menampakkan bahwa mereka bermadhab salafusale. Allah di nalla yasuku ahadun fi an-nau alusunnah almarufu nabiha maka tidak dilakukan lagi bahwa mereka adalah alusunnah. Yang mereka dikenal dengan perhatiannya dengan sunnah-sunnah dan dengan asarnya para salaf. Ihtajul ilahithari dalika mereka sangat butuh sekali menampakkan bahawa mereka adalah para pengikut salaf, pewaris para salaf. Lama bazagat kurun ahliul bida wal khilaf. Ya ini ketika mulai muncul ahlul bida dan orang-orang yang mereka menyelisi agama ini. Fakhrajatil Katwa ifal Firak mereka keluar ini keluarnya kelompok-kelompok dan firqa-firqa itu ini kanu yaitu ashabu hadil Firak mereka para alubida Firakukdalah kelompok yang sesat itu ya Rau na an Nahum mereka memandang bahawa mereka di atas hak. Wan kaum al-firqotun najia dan mereka memandang mereka adalah al-firqotun najia sehingga menggelari Al-Sunnah pun dengan gelar-gelar yang buruk ulama sultan, ulama pencilat, ulama budaknya, ya ini budaknya budak, budaknya Saudi, budaknya Amerika, para ulama budaknya ulama Abu penguasa Saudi sehingga budaknya para budak dan gelar-gelar yang macam-macam yang mereka lontarkan dengan gelar-gelar yang sangat buruk kepada para ulama. Yang mereka menyangka Mereka adalah ahlul hak Yang betul-betul membela Islam Di atas kebenaran Sedangkan para ulama Dia pandang sebagai orang-orang yang Lemah, pencilat e, Kemudian ahlu dunia <coughs> Ulama yang bergila dengan dolar Dengan dinar Dan seterusnya Maka ahlu sunnah sangat berkebutuhan Untuk betul-betul itu menampakkan Yang seperti ini Adalah betul-betul manhaj salaf Marti umpamanya fatwa Syarh Bani berkaitan penduduk Palestina maka menjadi sesuatu yang dipermasalahkan besar pada Syarh Bani membangun pendapatnya di atas kitab dan sunnah dan realitas sejarah yang ada pada sejarah kaum Muslimin terus. ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب وسنة ينزلونها على آرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظوار... ظواهرها ويدعون أنهم متابعون للكتاب وسنة وربما التبس الأمر على آمة الناس فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قاله luhu min masailil i'tiqadi huwa qawluman sabaqahum min aimmati salafi min ashabati wat tabi'ina wa tabiihim li yu'lama annama khalafa dhalika laysa min qawlihim wala hadihim wa annahu min aqwali ahli al wal khilaf ya basta diluna ala aqwalihim wa madhhabihim bin usul wasunnah dan para salaf kita mereka semuanya uh, mereka alul bidah yastadiluna ala akwalihim. Mereka berdalil untuk membenarkan pendapat-pendapat mereka itu dan matlamat-matlamat mereka itu dengan nas-nas kitab dan sunnah yong siluna ala arohihim. Lalu kitab dan sunnah itu dia pakai untuk membenarkan arah pendapat-pendapat mereka wa syrifuna am madalat kali dan mereka akan palingkan akan mereka palingkan yaitu dari zahirnya ayat maupun hadis tersebut untuk membenarkan pendapat mereka dia takwil, dia tahrib dia ya ini melakukan tahrif, bukan tahrif. Kata salaf kita Ibnu Qayyim al-Jawziyyi semua kesesatan al-bidah di antaranya berporos dari takwil. Melakukan takwil. Dan Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan bahawa cara berujahnya al bida itu imma takdib wa imma tahrif Imma takdib wa imma tahrif Takwil yang mereka katakan Maksudnya adalah tahrif sesungguhnya itu Hanya kalau takwil itu Lebih lunak Hakikatnya tahrif Kalau tahrif itu adalah celaan Allah kepada Yahudi Yuharifun ala kalima'an mawadih Orang Yahudi melakukan tahrif Terhadap ayat-ayat Allah Merubah-rupa kitab Allah Maka al bida mereka lebih memilih istilah takwil karena takwil ini bisa memiliki makna tafsir sebagaimana kata doa Nabi Ibnu Abbas Allahumma alimhu allama fakhu Wa alimu wa ya Allah fakihkan Ibnu Abbas tentang agama dan ajari tentang takwil eh tafsir maka mereka menggunakan istilah takwil supaya orang maklum oh itu tafsirnya beliau tapi kalau tahrif oh tahrif Yahudi, orang Yahudi makan tahrib, maka mereka pakai istilah takwil agar lebih lunak dan bisa diterima. Hakikatnya adalah tahrib. Alir bidak cara berdalilnya imtaqti buat imtahrib. Kalau bisa didustakan didustakan, kalau enggak bisa ditahrib, sehingga akan membenarkan pemikiran ini mereka. Hal mereka jadikan ayat dan hadis itu untuk mendalili pemahaman mereka dengan melakukan tahrib, memalingkan dari mantohir maknanya. Singga ayat ini melakukan tahrib, wayad dauna an-nahom mutabiunal kitab asuna. Lalu mereka mengklaim dengan begitu itu dia adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Albidah yang baik itu yang munafil sifat total jahmiyah, Mutazilah munafi lil sifat kumunir ashaira munafi batu sifat, munaf batu sifat. Maka mereka semuanya mengatakan mereka ini adalah berdalil dengan Qur'an dan Sunnah Berdalil dengan Qur'an dan Sunnah Tapi hasilnya seperti jamiah Hasilnya ada yang kayak mutazilah Hasilnya ada yang kayak asyairah Dan mereka semuanya mengatakan mereka telah mengikuti Qur'an dan Sunnah Kenapa saya tolak dalilnya ini katanya Dalilnya ini Maka sampai mereka katakan Orang yang mereka menetapkan Allah istiwa di atas aras Bahkan bisa kafir Justru alul bidak yang gampang mereka mengkafirkan Ini alul sunnah Sehingga kaya ayat ini ditabrak-tabrakkan Kayaknya ayat ini bertanggung dengan ayat ini Kalau menetapkan ayat ini berarti bertanggung ayat ini Maka supaya pertentangan bertentangan ditahrib, Harusnya antar ayat tidak ada yang bertentangan Maka Al-Sunnah menetapkan ayat ini Menetapkan ayat ini Cara berfikirnya berbeda dengan Al-Bidah Al-Sunnah menetapkan istiwa Dan tidak menyerupakan hal dengan makhluk Karena ayatnya Sehingga semua ayat adalah diimani oleh Al-Sunnah Al-Bidah Untuk menguatkan pendapat mereka Mereka datangkan ayat atau hadis Tapi dengan melakukan tahrif Dengan melakukan yaitu penyimpangan makna sehingga secara secara dohir mereka kayaknya orang yang mengikuti Qur'an dan sunnah wa rubbama iltabasal amru ala amatin nas maka manusia pun rancu wow, betul memang Ustaz itu dasarnya Masya Allah mantap-mantap Qur'an sunnah, Qur'an sunnah, Qur'an sunnah padahal untuk mendalil bid'ah-bid'ah mereka semuanya kalau hanya mencari kendalil ikhwan kalau yang ceritakan dalil itu semua albidak punya dalil, bahkan minta maaf, PKI juga bisa punya dalil. PKI bisa punya dalil. Fawailonil Musolin, Fawailonil Musolin, celaka orang yang salat maka PKI akan menghujat orang yang salat dengan dalil ayatnya orang yang salat itu adalah orang celaka kemudian aliran pluralisme juga punya dalil ya alal -al kitab ta'alau ka ila kalimatin sawa bayinanahu bayinakum mari kita menuju kalimat yang sama kami dan kalian kita dan kalian sama sehingga mengakui semua agama kalau hanya mendatangkan dalil semua alul bidak bisa mendatangkan dalil makanya bukan sekedar punya dalil tapi istidilalnya Dalil dan istidlal Ini yang harus ini dikompliti Dalil dan cara pendalilannya Kemudian <tuh> Fahuna Ita janas ila ithari Madhabis salaf Wabayani Disilah butuhnya Disilah perlunya Menampakkan madhab salaf dan penjelasannya Mereka Quran Sunnah Langsung pendapat-pendapat mereka Sehingga seakan-akan mereka membangun pendapatnya Di atas Quran dan Sunnah kalau sunnah tidak, Quran dan sunnah, pendapatnya demikian. Ini salafnya, ini sahabat, tabiin, at tabi'in, aimaatul sunnah. Ini pendapatnya mereka, sehingga mereka tidak ngoyoworo di dalam membangun. Yeni uh, pendapat mereka. Kemudian wali dakana alul ilmi min al aimaatiharisina ala ayubayinu anna mazakaruhu. Oleh kerana itulah. Para ul ulama, a'imatu sunnah, alul ilmi, para imam-imam sunnah harisin, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menjelaskan apa yang telah mereka sebutkan itu dengan asar salaf, dengan dengan penjelasan para salaf supaya mereka tahu bahwa ini adalah warisan akidah salaf, begini para salaf punya akidah sehingga bukan hanya semata-mata pendapat dia Wahai mereka yang mengatakan tentang masalah etikat, itu adalah perkataan dari mereka yang sebelum mereka dari kaum salaf, dari sahabat, tabiin, Dan apa yang mereka katakan itu, dia munculkan pendapat-pendapat salaf, baik masalah etikat, dia akan berdebat dengan perkataan man mereka yang mendahului mereka, menukilkan pendahulu-pendahulu mereka. Ini loh, aqidah saya ini, salaf saya ini. Sahabat tabiin, tabi-tabiin, ucapan mereka begini, sehingga betul-betul nasab pemahamannya itu jelas. Kemudian liuklam an nama khalaf adalik min kauliim agar diketahui bahasanya apa yang menyisip pendapat salap itu bukan perkara bukan madap salap, walau min hatiim dan bukan petunjuk para salap. Wanahumin akwal al bidah wal khilaf dan ini merupakan perkataan al bidah dan orang-orang mereka menyelisi agama sehingga itu saya sekali lagi ikhwan pentingnya para ulama menukilkan perkataan-perkataan para salaf itu untuk meyakinkan anda bahwa anda di atas ilmunya para salaf nasabnya jelas. Jangan malah dicaci maki, apa ini buku hanya nukilan-nukilan aja, berlembar-lembar puluhan lembar, ratusan lembar, hanya nukilan-nukilan nukilan-nukilan. -nukila -nukila -nukila. Bucu sulit itulah yang mereka ini ingin menunjukkan pada Anda Bahawa ini betul, -betul nasab agama Anda jelas. Bukan pemikiran-pemikiran yang liar. Nasab enggak punya nasab. Ini anak dari mana? Keluaran anak lahir dari mana? Pemikiran dari mana? Al-Sunnah itu akan memperjelas ini nasab pemikiran mereka kepada para salab as-salah. Setia dulu ya kawan. Jam berapa sekarang? Hah? Tuhur jam? Ya siap-siap tuhur. Nanti segera masuk. Sampai lancar mbak Tuhur. وكين رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم